פרק ל. ויהי בבוא דוד ואנשיו צקלג ביום השלישי, ועמלקי פשטו אל נגב ואל צקלג, ויכו את צקלג, וישרפו אותה באש. וישבו את הנשים אשר בה מקטון ועד גדול, לא המיתו איש, וינהגו וילכו לדרכם. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש, ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשמו. ויישא דוד והעם אשר איתו את קולם, ויבכו, עד אשר אין בהם כוח לבכות. ושתן נשי דוד נשמו, אחינועם היזרעאלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי. ותצר לדוד מאוד כי אמרו העם לסוכלו, כי מרה נפש כל העם איש על בניו ועל בנותיו, ויתחזק דוד בה' אלוהיו. ויאמר דוד אל אביתר הכהן בן אחימלך, הגישה נא לי האפוד, ויגש אביתר את האפוד אל דוד, וישאל דוד בה' לאמור, ארדוף אחרי הבגדות הזה האסיגנו, ויאמר לו רדוף, כי הסק תשיג והצל תציל. וילך דוד הוא ושש מאות איש אשר איתו, ויבואו עד נחל הבשור, והנותרים עמדו. וירדוף דוד הוא וארבע מאות איש, ויעמדו מאתיים איש אשר פיגרו מעבור את נחל הבשור. וימצאו איש מצרי בשדה, וייקחו אותו אל דוד, וייתנו לו לחם, ויאכל, וישקוהו מים. וייתנו לו פלח דבלה ושני צממוקים, ויאכל, ותשוב רוחו אליו, כי לא אכל לחם, ולא שתה מים, שלושה ימים ושלושה לילות. ויאמר לו דוד, למי אתה? ואי מזה אתה? ויאמר, נער מצרי אנוכי, עבד לאיש עמלקי, ויעזבני אדוני, כי חליתי היום שלושה. אנחנו פשטנו נגב הכרתי, ועל אשר ליהודה, ועל נגב כלב, ואת צקלג שרפנו באש. ויאמר אליו דוד, התורידני אל הגדוד הזה, ויאמר, ישה ועלי ואלוהים, אם תמיתני ואם תסגירני ביד אדוני, ואורידך אל הגדוד הזה. ויורידהו, והנה נטושים על פני כל הארץ, אוכלים ושותים וחוגגים, בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלשטים ומארץ יהודה. ויקם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם, ולא נמלט מהם איש, כי אם ארבע מאות איש נער אשר רכבו על הגמלים וינוסו. ויצל דוד את כל אשר לקחו עמלק ואת שתנשיו הציל דוד, ולא נעדר להם מן הקטון ועד הגדול, ועד בנים ובנות ומשלל, ועד כל אשר לקחו להם, הכל השיב דוד. ויקח דוד את כל הצאן והבקר, נהגו לפני המקנה ההוא, ויאמרו זה שלל דוד. ויבוא דוד אל מאתיים האנשים אשר פיגרו מלכת אחרי דוד ויושבום בנחל הבשור ויצאו לקראת דוד ולקראת העם אשר איתו ויגש דוד את העם וישאל להם לשלום ויען כל איש רע ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם דוד ויאמרו יען אשר לא הלכו עמי לא ניתן להם מהשלל אשר הצלנו, כי אם איש את אשתו ואת בניו, וינהגו וילכו. ויאמר דוד, לא תעשו חן, אחי, את אשר נתן אדוני לנו, וישמור אותנו, וייתן את הגדוד הבא עלינו בידינו. ומי ישמע לכם לדבר הזה, כי כחלק היורד במלחמה, וכחלק הייושב יושב על הכלים יחדיו יחלוקו. ויהי מהיום ההוא ומעלה, וישימיה לחוק ולמשפט לישראל. עד היום הזה, ויבוא דוד אל צקלג, וישלח מהשלל לזקני יהודה לרעהו לאמור. הנה לכם ברכה משלל אויבי אדוני. לאשר בבית אל ולאשר ברמות נגב ולאשר ביתיר ולאשר בערוער ולאשר בספמות ולאשר באשתמוע ולאשר ברחל ולאשר בערי הירחמאלי ולאשר בערי הקיני ולאשר בחורמה ולאשר בבור ולאשר בעתך ולאשר בחברון ולכל המקומות אשר התהלך שם דוד, הוא ואנשיו.